secull a la pomada l'entorn apple des de catalunya al mando las Hola, benvinguts tots al podcast 7 del Museu Galapoma. De Un altra especial Conexions, avui, amb en Ludo, d'Oren Goodell. La primera part, perquè hi haurà una segona part. Aquest podcast s'ha enregistrat el diumenge 16 de setembre de 2007 a la ciutat de Barcelona. deia a la introducció i ara ja parlant de continguts avui tenim un nou capítol especial del podcast ja sabeu que quan participa algú de fora vivíem especial connexions i la persona que participa i a la qual hem de donar les gràcies, li dono les gràcies des d'aquí per, per la seva voluntat d'estar amb nosaltres, és en el Marc Alier en Ludo, d'Oran Goodell i com no podia ser d'una altra manera quan es junten dos maqueros ens hem enrotllat com una parciana i per tant hem decidit que fraccionarem el contingut en dues parts en aquesta primera avui parlarem doncs, introduirem una mica que és el Ludo una mica de la seva professió que ell és profe de la universitat i ja de seguida parlarem de temes d'Apple i de Mac i ho farem doncs, comentant una mica la història de com, com va ser que nosaltres ho vam arribar als Macs. Vam fer de switchers i també explicarem alguns consells pràctics al voltant. I ens centrarem a parlar de les novetats d'enguany pel que fa sobretot a novetats de hardware, és a dir, iPhone, iMacs, iPods... I hem decidit deixar per una segona entrega eh, temes al voltant del software, novetats del software de, de l'Apple que n'hi ha haurà, com és el cas del Leopard. I, sobretot, un tema que hem descobert els dos que ens agrada força, que és el tema de la gravació digital, i això passarà en un nou capítol. I no em més. Us deixo ja amb la conversa enregistrada amb el Marc Alier, amb el Ludo. Hola, Ludo. Bona tarda. Bona tarda. A més a tothom que estem, com sempre, gravant via Skype i que això provoca sons metàl·lics i distorsió per culpa de la contestació. Espero que, tot i així, ens escolteu uh, correctament. A veure, a Ludo, hem estat xerrant de com anàvem a fer tot això de la forma més oberta possible, jo crec que... Mira, me, com menys formalisme, millor. <ríe> per, tant, sí, per tant, el que dèiem, primer, eh, potser... A veure, no sé, comentar una mica... Um, per sobre aquí ets i jo posaré a la teva pàgina web, però estàs llegint aquests dies Orangudel, no? Es diu així? Si sí, és, és un nom que té història perquè jo soc professor de la politècnica i treballo en una comunitat de programari lliure que es diu Moodle, que fan un campus virtual. I el servidor que jo tenia eh, es deu Orangutan perquè m'agrada l'Ortan tant l'orangutan que és del bibliotecari de Mundo Disco i es deia orangutan i un alumne va començar a dir que era l'orangutan perquè hi havia l'orangutan i era el Moodle i al final em vaig... li vam posar aquell nom i com vaig obrir un bloc i vaig posar aquell nom i a més així no pos sap com escriure-ho directament només m'hi arriben parlant és un dels problemes que té sí, nom... no està en pas no, no, no, només si el nom és... Te, te l'has de notar, saps? No, no, no, és, sí. no és allò que se't quedi que et vingui a, a la ment, no? Bé, bueno, estava escoltant aquest matí en el podcast que, que em va ajudar l'internauta i estaven comentant, ara no recordo exactament sobre quin tema, també totes les anècdotes que hi han al voltant dels noms de les pàgines o de les companyies més, més, eh, amb més presència a internet, no? I que es podria fer es podrien fer llibres explicant les històries que hi ha darrere, no? I moltes d'elles són fruits de casualitats o de comentaris de carrer. Començant per del Java, no? Del cafè. Sí. <ríe> bueno, bé, fent-ho Java, eh, es diu Java, però abans es deia OAK. OAK, sí, no? que era un, un roure que, que veia el programador que estava fent el, el llenguatge. Sí, sí. Potser. I el... Curiós. I és el C és un llenguatge de programació de Unix, uh -huh. d'aquests per programació de scripts i ells van tindre que canviar el nom, ells se'n posa Java. Uh -huh. Però és <laughs> complicat també. <laughs> Bé, tu, tu ets profe i jo ja t'ho vaig dir un comentari quan, eh, enmig a la poc no sé en quina entrada, et vaig dir que eres profe i es notava. I en el, en el teu blog es nota que ets profe. No sé si... No t'ho com una crítica dolenta. No, a, a mi, a mi com, eh, tot el que sigui aprendre m'agrada molt... Eh, la veritat és que trobo, sí, la, la manera d'expressar el contingut, no? òbviament, no? Eh, i, i la, la temàtica, la forma de dir-ho, eh, sí, es nota que tu et dediques a, a donar classes. Vas no? dir això, és... em, em paguen per fotre el rotllo. Ja t'aguanten els alumnes? sí. sí però estem parlant de nivell universitari. Això vol dir que, com a mínim, en el paper, eh? després la veritat no sempre és així, venen voluntàriament. Venen voluntàriament, si no poden anar al bar. <sum> si no sempre tenen al bar. <tit>. Molt bé. Eh, bé, doncs, jo el que els recomanaria als oients del podcast del Museu de la Poma que visitessin la, la pàgina web. Mm? I... Bueno, estava jo mirant avui, ja t'ho he dit, eh, això dels RSS, aquests vídeos que has anat penjant, i tu també em deies que em mirés els dels wikis, eh? uh -huh. I, i molt bé, eh? genials, estan fàcilment explicats. Uh -huh. De fet, aquí va haver-hi molta feina. El vídeo, de fet, és d'una gent que es diu Common Craft, Com que, es diu, uh -huh. eh, que els fan en anglès, uh -huh. i i el vaig trobar molt interessant, el vaig veure subtitulat en castellà, però aquests vídeos subtitulats, si és una cosa didàctica que algú té que d'aprendre alguna cosa, el subtítol no acaba de funcionar, eh? vaig, vaig a doblar-lo. Uh -huh. I va ser, diguéssim, la primera que vaig començar a, a treballar a portar amb el Garag Band, perquè una cosa és, un... és gravar-nos gravar com ara estem fent-ho jo, que estem fent tot una tirada, uh -huh. però en aquest cas era el tema de la sincronització ho tenies que gravar, però després la postproducció va ser llarguíssima perquè uh -huh. havies d'anar sincronitzant tots els events si fixas en, en el en el vídeo aquell hi ha en clics perquè fa sí. amb, el, amb els dits o fa coses així i tot això s'ha d'anar clavat uh -huh. dir, hi han de fer dues coses, si es els dits has d'enganxar que tinguis els dugues. i de vegades, per exemple, en castellà és molt més difícil dir coses. Uh, uh -huh. és, coses són, duren més, expliquen més, de, més llarg que no en anglès. Ja sí, has de veure creus, has de parlar més de pressa, però cuidant que s'entengui... Eh, va ser complicat, va ser complicat. Però ho va ser ho fas... molt divertit. Ara, un, un, un off-topic tècnic, eh? Ho fas amb el GarageBand? Sí. Oh, oh curiós, no? Amb l'àudio del Espera. vídeo, per entendre'ns. O sigui, el que vaig fer va ser, mm, primer de tot, capturar el vídeo del YouTube que uh -huh. ja vaig trobar el web que es dedica a agafar i ja el vaig en format flash uh -huh. després el vaig convertir a format de quicktime llavors el vaig agafar amb el iMovie que, que ve directament a el iLife i vaig afegir doncs, una, una, una, presa, una transparència de, de Keynote al final per posar els doncs, que l'havia fet jo i tot això i llavors editant-lo amb el GarageBand doncs, ja té un tipus de projecte que és, és doblatge de vídeo és afegir una banda sonora, però en comptes a l'iMovie és et deixa de treballar amb una pista d'àudio. Sí, Mentre que amb el CaracBand uh -huh. doncs, pots tenir cinc o sis pistes, sí. pots treballar amb una pista de música, bueno, i saps tot el que fas. Treballes amb una pista de música, pujas el volum, baixes el volum, pujas el volum de la veu, baixes i i pots anar jugant. Uh -huh. I... Oh, i va ser una manera d'aprendre tot el programa de cop la veritat és que està molt bé, en els subtítols perds molts matisos i la traducció ajuda molt a, a fer-ho més saps. i aquests vídeos a més que ja guanyen també en senzillesa perquè estan com dibuixats no? molt bé, és una molt bona idea això de doblar d'aquesta forma m'ho anoto eh, per coses futures i idees futures, està geniat no, a més Digues entre dies. tu i jo. Mm -hmm. és una manera també de, de promocionar la web i els blogs o sigui, sí, si és. estàs fent una cosa estàs fent un podcast o estàs fent un blog o estàs fent un programari en aquest cas que nosaltres fem programari lliure l'has de promocionar i aquest tipus de coses eh, per exemple aquests vídeos al YouTube estan tenim moltíssimes sí. visites i mm -hmm. això a la llarga doncs, acaba arrossegant gent mm -hmm. no, Estic d'acord i a més a més és una altra forma de Eh, no fer un copy and paste. Saps què vull dir-te? És dir, de generar tu mateix contingut. Que en aquest cas és un contingut basat en un altre, no? però, però té, un afegit, té un valor afegit que és el curro que t'has fet allà doblant-lo, no? no? És el que permet la, la llicència que té. Com ens permet això? Permet agafar el treball i fer un treball derivat. I en aquest cas, en aquest cas... Anna perfecta. Eh, aquest tipus de coses són allò que et volia, bueno, allò que notaves quan llegides a la teva pàgina, al teu blog, no? Que a ràddera hi ha contingut contingut treballat, no? que no sabia com explicar-ho. I és, és això, dir que eh, quan quan ja faïna ràddera duna d'un projecte es nota, eh? i és, és el que et volia, et volia comentar. Escolta, et sembla que fem un Deixem descansar un moment als oients amb un, amb un tall o, un, eh, o una entrada de música i ja comencem una mica a parlar de temes que avui serà claríssimament un connexions maquero total. Doncs eh? pues <ríe> vinga. Vinga, doncs fem un tall. tornat d'aquesta petita pausa i ara anem ja una mica a entrar en matèria i parlem ja de coses més relacionades amb Apple, els Macs, els Macintosh i, i tot el, el món que l'envolta. Que Déu-n'hi-do. un dels primers temes que havíem estat pensant de xerrar era sobre eh, el canvi a Mac, que normalment es produeix venint de Windows. No? Tu, tu, per cert, tu coneixes gent, Ludo, que vingui del, del Linux al Mac? jo vinc de Windows i de Linux uh -huh. perquè que passa que jo havia començat a, havia treballat amb Linux fa molts anys, l'any 94-95 i havia tocat el Linux uh -huh. de fet jo recignat la facultat Informàtica que ens feien tocar el kernel de Linux i és una cosa bastant dura uh -huh. i com que l'havia tocat professionalment això és l'any 96-97 per temes de servidors n'estava fins a la gorra uh -huh. perquè veure, el Linux de llavors no és el bunt que tenim ara o el bunt que sortit ara que és una meravella uh -huh. era bastant i va arribar-hi un moment que vaig decidir que ja no volia administrar la meva ordina sinó que volia treballar-hi prou mm -hmm. perquè ja no estava treballant tant a nivell de sistemes i vaig dir prou de sistemes, vull, vull treballar-hi prou Exacte. i llavors doncs, vaig tornar a Windows però per, que anés a parar Mac la culpa és de Sony de Sony, curiosament de Sony Sí, de Sony. sí perquè producte, vaig comprar un producte que es diu minidisc sí, sí, sí, sí, i sí. que era un producte que, que prometia molt, que valia un dineral valia 40.000 peles doncs, de l'any 2000 però era un producte realment dolent, dolent. Els discos fallaven uh -huh. Uh -huh. Ah, Però el minidisc ah. no, no tenia una bona qualitat d'àudio? El, el minidisc era eh, un producte que no era especialment bo, més que ara perquè els discos saltaven uh -huh. Els saltaven i, i donava problemes amb els botons molt petits uh -huh. i, i a base de, de quedar embovant davant de les parades d'hipots doncs, eh, vaig aconseguir que em regalessin un iPod un dia, un iPod mini 6 gigas i, i llavors, segons les estadístiques aquells que tenen un iPod tard o d'hora s'acaben comprant un Mac Mm. i jo, aquella estadística em va agradar de dir, algun dia em compraré un Mac i, mm. i finalment no doncs, vol acabar comprant I a mi em va passar I molt exactament igual jo vaig passar de l'iPod al Mac en dos mesos en dos mesos, no? Jo, vaig triar, jo he triat dos anys però mm. no, jo però ser... si no... Si... digues, digues, perdona no, no, si, si no he arribat abans és perquè tinc amics que treballen per, per assos i havia aconseguit doncs, algun d'ortina una mica d'escolte mm -hmm. però si no hagués acabat abans però ara ja no me' podia esperar més jo, eh, jo és que feia temps que buscava una a veure, estava, com, com tu dius far d'invertir hores eh, a veure, va bé perquè aprens molt d'acord, eh? però estava far d'invertir hores amb el Windows eh, mantenint Insta. el sistema Sí. desinstal·la, busca un driver millor mm -hmm. I... ara s'ha penjat, perquè què s'ha penjat? Exacte, i no i, i tenir que investigar molt per trobar motius per fer coses xorres no? que haurien de funcionar bé i no t'haurien de donar mal de caps eh... i et preguntes alguna... bueno, fet, a mi m'ha passat més tindre que arreglar coses a gent que els, els sí. diu, això no em va doncs a mi sí, mm -hmm. i per què no? Saber. Sí, sí, és a saber ah. jo, jo, jo també he fet moltes hores de tècnic de col·legues i de famílies, saps? No s'amarrà d'aquestes que, que venen a internet que posen, no, no pensa regalar-te ordenador. <ríe> és cert. Sí, no és que és, és, és que és veritat, és que, que t'hi tires moltes hores, no? Moltes, moltes. I, i bé, què podrien comentar de cara a la gent que ha arribat nova a, a Mac, no? O... Jo, jo no sé explicar-ho, potser la, la paraula que a mi sempre... Eh, ho identifica més és la senzillesa, intuïció i productivitat, o aquestes tres paraules. Lluc, no? eh, a mi el que em va ser a donar una setmana. A mi em va, em va arribar i clar, amb molta il·lusió l'agafes i, i, va, i vas toquetejant i vas trastejant. com comences a fer coses, uh -huh. necessites donar-te una, una setmana de temps a sí. tu mateix per per poder realment produir perquè hi coses que no estan al mateix lloc hi han coses que són és tot molt semblant al Windows o si sigui, pràcticament qui sap servir Windows sap fer servir un Mac o, o un o una, un genoma de, de Linux però, però no és exactament tot al mateix lloc uh -huh. però arriba un moment que te'n compte que hi ha una coherència que tot està al mateix, tot està on ha d'estar no, no hi ha incoherències amb la interfície, sempre està tot allà mateix mhm uh -huh. I arriba un moment que ja ho trobes tot. Mm -hmm. I... Sí, la, la, la, la, diguéssim que l'ajuda principal ho permeti a la dona el programari, és a dir, eh, programes com els navegadors, no? el Firefox. Jo, per exemple, el primer navegador que vaig fer servir no va ser el Safari, en els Macs, sinó vaig heretar el que ja estava fent servir amb Windows, que era el Firefox, no? Jo ara faig servir Firefox. Ah, no, està, està bé. Eh? Me l'estimo molt. Sí, jo també. El que passa que el trobo una miqueta lent a vegades, saps? Bé, bé. diuen això almenys el, el era l'excusa que té l'Steve Jobs que ara que vol vendre vol regalar metes el Safari als usuaris de Windows uh -huh. i és això, que diu que és més ràpid que els altres Però, uh -huh. jo com que treballo per pestanyes i vaig rotant d'una pestanya amb una altra i quan obro un link no faig clic sinó que faig obre pestanya nova Llavors, per tant no m'en dono compte de la velocitat uh -huh. perquè tens totes les pestanyes del món i has de a a tancar algun. Uh -huh. Sí, doncs, pues, eh, bueno, eh, saps, saps què passa també amb això navegadors? Com tot, és un tema de què va a gustos, eh? Doncs jo amb això, amb el, amb el Firefox, amb l'iTunes, és i programes que ja feia servir en el Windows i que quan els vaig començar a fer servir en el Mac, doncs més o menys estaven tot, doncs, com tu dius, tot al seu lloc, no? El que passa és que quan vaig quan te n'adones que hi ha un canvi brutal, a part de la estabilitat, del famós tema dels virus, dels permisos, que en el fons és una ajuda, saps?, per no, no, no fotre la pota. I una sèrie de coses del propi sistema, les actualitzacions, en fi, les instal·lacions... Quan realment jo vaig... És el que tu dius, és una setmana, eh? Perquè la primera setmana estàs en transició. Va ser... Per, per mi la, la, la, la, la venda dels ulls em va saltar amb l'Spotlight. La cerca el sistema... Hòstia, oh, és tremendo. tremendo, troba les coses tremendo, sí, no, i les troba ràpides i tu saps que, eh, on està aquest programa? què més dóna on està? O, on tinc aquell, aquell mail que m'ha en enviat no sé què? poses el nom del no sé què i el... <ríe> és que és, és, això, és que, això en petre també existeix però t'has d'instal·lar a l'escritori de Google ja. mm -hmm. i ralentitza la màquina considerablement sí perquè clar té el cercador tot el dia muntat, ocupa memòria i, a més a més, indexa dintre el disco. I en canvi en el mà aquest I hi ha persones que no s'adapten o que els hi costa molt jo he vist en algun foro, no, no, no, no molta gent, eh? però algunes persones que eh, es, eh, vull dir que es desesperen no? que, que diuen no, no, no, no, no puc adaptar-me. Eh... Això depèn de la persona, apèn de la resistència, el canvi. Uh -huh. Eh, o l'ofart que vinguessis de l'altra banda i tot això. Jo he fet l'exercici, ja porto tres mesos i encara no he instal·lat el Parallels, ni el Bootcamp. Mm -hmm. Dic, tinc ja... també un PC on hi tinc les mules i tinc, mm -hmm. i tinc els jocs, i... però això, això, els jocs, dic, mm -hmm. no hi ha vídeos. Això, mm -hmm. com han de conquerir les batalles, però a Tierra s'han de jugar en el PC. Bueno. Yeah. <laughs> sí, és veritat. Escusa per l'estat Bootcamp, si no, no... Però, tot, però amb tot i això ara comencen a sortir jocs per, per... Mac a, a mi això del bootcamp i del a veure, excepte que necessitis per, per, en plan professional, eh? per mi va ser com una crosa, és a dir, una ajuda a fer el canvi, saps? allò que dona una seguretat extra no? de que no tindràs problemes vaig instal·lar el bootcamp i vaig instal·lar el Parallels també per conèixer com funcionaven i al final vaig acabar desinstal·lant-ho és que no tinc la necessitat ara mateix de, de fer servir cap programa de Windows he trobat tot el que necessitava amb, amb Mac és exactament és això mm -hmm. per això no tinc no tinc cap altre bé, doncs eh, el consell que dones aleshores és que la gent es prengui es dongui una setmana de temps no? de trastejar i aprendre on estan les coses no? a mi el que més m'ha sorprès ara últimament mm he -hmm. estat provant l'iWork l'iWork 2008 l'iWork 2008 Uh -huh. i, i el procés, perquè el, sobretot el programa de presentacions el Keynote és bastant superior al PowerPoint uh -huh. però el, el que no m'esperava és el procés de textos el pages uh -huh. jo ara estic, estic escrivint un document realment llarg uh -huh. Dic, no ve el conte que és ni tal però és un document molt llarg per allà centenars de pàgina és que m'hi he tinc, barallar, tinc barallar amb el document uh -huh. perquè les llistes de boletes es desmunten les taules autogenerades doncs, se'n van a Norris i... Mm -hmm. és una lluita, en comptes de treballa amb l'eina treballes contra l'eina i ja. ho he passat al Beiges amb el qual doncs, també m'ha costat però he hagut d'agafar i ordenar-ho tot i fer la revisió però primer em costava perquè has de trobar també on està cada cosa i he d'aprendre el procés de text he anat a preguntar als fòrums de MAC alguna cosa que no sabia fer i me, me l'han contestat en, en poc temps perquè allà hi ha gent que que no sé com ho fan però un sistema de votacions i van per punts sí. hi ha gent que intenta és ah, com si es vellessin per contestar-te per aconseguir els punts, amb la qual cosa et contesta en superfressa. <ríe> ostres. Ostres. Ostres. Ostres, no, no, això, ostres, no ho sabia. Mira que jo soc... Eh, eh, el que dius ho he notat. He notat que hi ha molta gent que et contesta ràpid en els foros de, de la pròpia Mac, eh, del, del site de Mac, una eh? pregunta. Quan tu fas una pregunta, et posa Uh, això és una pregunta? i jo, sí, és una pregunta ells quan t'han contestat et preguntar aquest tio t'ha contestat la teva pregunta i tu dius sí, i llavors li donen punts i llavors hi ha un rànquing a la dreta a cadascun dels fòrums okay. i no sé si Apple paga aquesta gent o després els contracta com a MacGinus en els, en els punts de venda Apple, no sé què passa però okay. és com si tinguéssim pressa per contestar és meravellós sí, sí, sí, no, si no... un dinamisme tremendo jo, jo, jo l'he fet servir els fòrums d'Apple estan molt bé això sí, amb anglès eh? qui, no, ah, qui no controli anglès sí, sí, sí. Ho, té, ho té malament Però en català no n'hi no, ha no, Ni en castellà tampoc eh? si no, hi, ha. O sigui, directe, hi ha molt poqueta cosa vamos. Eh, eh, El que jo he notat És que hi ha moltíssima informació I bastant precisa en general eh? I com està bastant ben estructurat Trobes el que busques bastant ràpid eh, I havia notat això que dius De la rapidesa de les respostes Jo, jo els he fet servir molt per Anar llegint Però eh? I em sembla que he, fet, he, preguntat, he preguntat un parell o tres de coses i sí, he tingut la mateixa sensació que tu de resposta molt ràpida. Uh -huh. Però clar, ho has de preguntar en anglès. Els fòrums aquests que tenen, també el que es troba és que, com que la gent, tothom que compra MAC i que té MAC van allà a parlar i a queixar-se, també els problemes que surten es detecten allà immediatament. Uh -huh. Sí, potser es fa una mica més d'eco, no? Té una caixa de ressonància sí, on, on es detecta on es parla molt de problemes mm? I, i, I a més, com que hi ha pocs models hi ha molta gent que parla dels concrets mm -hmm. i surten tots els, els problemes ràpid mm -hmm. Això també crec que ajuda la gent d'atel a solucionar els problemes de via, sí. perquè reaccionen la setmana passada mateix quan va apareixer Steve Jobs va dir que baixava el preu de l'iPhone, mm -hmm. automàticament la gent es va tornar i va començar a cacar-se en tot en els foros mm -hmm. i en poques hores hi havia una carta a Steve Jobs dient que els hi donavam un chec regal de 100 al fet ah, de tenir un iPhone per poder per comprar a la botiga Apple, què? Per, perquè ells tenen una línia de contacte amb el client molt important, perquè és o sigui, estan llegint el que diuen els seus clients és el que, és el que tenen això de la que, és una, les empreses volen saber això. moltes empreses pagarien milions de peles, de fet paguen en projectes del que es diuen uh, CRM uh -huh. uh, Customer Relationship Management uh -huh. és una relació, una relació amb els clients uh -huh. eh? per aconseguir això es intenten implementar i no aconsegueixen, hi ha peloteia de sac perquè la gent va a la seva web i diu a la seva uh -huh. ara imagina que els usuaris de telefònica anessin a la web de telefònica explicar els dients que sembla el seu servei. Mm. No crec que els hi hagués gaire a mm. però s'ho podrien llegir per millorar el servei. Sí, el de... Els Apple han de fer això. Els de telefònica o el seu l'altra operadora, sí, sí. Eh... sí. Eh... sí. Eh... sí. Jo però treballo amb les... una empresa que disposa d'un servei tècnic eh, 24x365 i, bueno, que hi han diferents... Com està molt adreçat al món de l'empresa i al software online, saps? grans corporacions, doncs, eh, hi han centres especials que donen suport tècnic i que estan oberts en funció de, de, dels horaris solars. És a dir, que tu tens cobertura tot, tot, eh, tot hora, eh, qualsevol dia de, de l'any. Però, sí, però és un tema tècnic. Eh? És, o sigui, és a dir, per resoldre problemes tècnics. Estaria bé que hi hagués un, un, un, un, un fòrum on es debatissin altres temes al voltant de, i no només problemes concrets d'àmbit tècnic, no? I, i sí, jo, jo estic d'acord amb tu, um, és una excel·lent via de tenir, o de nutrir, un, un, un tema de CRM. Eh? Mm -hmm. sí, vale, sí, però l'import li li és li... que l'empresa llegeixi el que es diuen allà, sí, i ara, que allò ja... realment que a, a, a la llarga o la curta la gent se'n doni compte que el que ha sortit en allà ho tenen en compte. Uh -huh. I, per exemple, amb, amb el cas d'Apple va sortir, ara fa mig any, o fa un any van haver-hi la gent de Greenpeace, van muntar la campanya a Greener Apple. Sí, sí, sí, Hi havia una sí, campanya que era, sortia la Poma Verda, on es queixaven doncs, que Apple no feia les coses ben fetes en quant a reciclatge i que hi havia companyies, doncs, per exemple, els que són els reis amb reciclatge són la gent de, de Nokia. Mm -hmm. amb temes de, nou, de, de reciclatge en temes de, de gestió de les, empreses. Mm -hmm. les empreses que hi ha el, a la Xina i altres països els obliguen a fer unes regles determinades a tractar els treballadors d'una manera de, eh, normes d'higiene de seguretat social són, són molt i estan molt posats perquè allà a Suècia doncs, el, el, els clients de Nokia i els accionistes de Nokia ho valoren molt mm -hmm. doncs Apple doncs es veu que no està fent els deures en aquest sentit i des que va sortir aquesta campanya també va haver una carta de Jobs al respecte i en els últims quinouts de l'SteveJobs Jobs t'hi fixes, sempre mm -hmm. està dient els nous imacs ara són d'aquests materials i són reciclables mm -hmm. o qui es compri un, un iPod nou i en doni un de vell dos li descomptarem tants dòlars mm -hmm. perquè encara que després els fotin a la bassa però... però ja estan donant una sensació doncs, que la gent s'ha queixat i que ells els han escoltat que segurament, si tu et deixes amb, amb una companyia simpàtica com Telefònica, segurament t'has queixat i no t'han escoltat. Diu, i, I dius Telefònica dius, l'Alba, que tu vulguis, eh? Sí, sí, sí és cert. Uh -huh. No, no, és, és veritat, i, i eh, hi ha com una persona d'Apple a cada fòrum fent de moderador i, i veus que hi participen sovint i, que, i, i després veus la translació tant en el Harp com en el Soft, no? molt bé, em portem molta estona parlant i eh, en aquestes converses si ens interessa deixar a la gent que escolti una miqueta de música i que descansi ens queden, tal i com havíem xerrat, perquè ten tenim aquest guió obert no? ens queden dos temes un, que era el de poder parlar de les novetats d'enguany d'Apple de, de, pel que fa a Iparatos eh, que dèiem nosaltres i també pel que fa al Leopard no? com a part més evident de software i altres coses que han sortit i després potser entrar a parlar de gravació digital, que hem vist que és un tema que a tots dos ens interessa i que també pot haver-hi gent que que li agradi o, o que, no sé, poder comentar alguna cosa sobre aquest tema. Si et sembla, fem una pausa i repararem amb aquests dos punts que esmentava, d'acord? Vinga. Vinga. Minutes. La música que heu escoltat a l'inici d'aquest capítol d'avui correspon al grup Hooks i la cançó que es deia Funk Bass bastant marxosa, un funky bastant marxós i ara canviem totalment de registre sempre de la mà de Podsafe Music Audio i amb llicència Creative Commons especial per a podcasters ara ens relaxarem i escoltarem en Chris Burke o Burke, amb la cançó Walk Away In your head You should be talking To me instead How do I know How you feel Are you strong enough To tell me What do you need from me Or is it easier Watch me walk away You've had your chances here to talk to me They take your breath away easily silence so I hear I used to run Again, you say, please don't. Back to the show. Bé, doncs tornem de la música i ara ens entrem a xerrar sobre el, el bombardeig de novetats que ens ha eh, ens ha donat Apple aquest 2007 ja van dir que seria eh, un any important per la companyia i bé eh, no sé, per on comencem, Ludo? Per l'iPhone el famós jo... iPhone Sí. Jo tinc un del, dels últims MacBooks que han sortit nou. Ah, uh i -huh. què tal? N'estic molt content. Sí, és cosa de no? Sí, el Pro. El Pro. I, uh -huh. i, i és, va molt bé. És uh -huh. no, ja una màquina que va molt bé. És una màquina rodó. Uh -huh. és, és, és a molt fort per són 15 pulsades que ens, és pesa molt poc. I més és que és molt poc. Uh -huh. I, és, i, I funciona... Molta gent que... Tinc una amiga que li han regalat un Macbook, no el Prou, eh?, l'altre, També la Mecore 2 Duo, eh, no és informàtica, és una persona que és... treballa en temes d'administració i, i, i coses de comptabilitat, i... Eh, li ha sortit una bona màquina, saps? O sigui, comparat amb el PC que tenia, i no era un PC massa antic, de sobretaula, que acostumen a anar més ràpids que uns portàtils, en general, eh?, i que tampoc fa tant de temps que el té Pff, hi ha un canvi bastant important eh? de, de rapidesa sobretot eh? sí, però, eh, jo no crec que més, que més que siguin màquines més ràpides perquè si tu ara mires al mercat fins i tu pots trobar màquines més ràpides uh -huh. eh, perquè ara són el mateix que els PCs eh, uh -huh. mires les targetes gràfiques, mires els processadors i les memòries sí, sí, tot el, mateix. Però... el tema és que quan funciona sobre MacOS està més optimitzat Sí, i això, això és l'important després segurament fiques un Windows i, i correrà doncs, com, com corre uh -huh. i un segurament si poses un MacBook Pro en, contra un Bio o un Windows doncs potser el Bio pot correr més o, uh -huh. o, un, o un Asus o un Acer poden córrer més però és l'optimització de drivers però el problema de la informàtica és això és que la màquina necessita un software sobre que estigui ben posat uh -huh. a mi una de les coses que m'agrada molt que, que fan en els Macs ara és que et permeten escollir pantalla no reflectant. Sí. Ara, fa dos anys, es van posar de moda que les pantalles dels portàtils havien de brillar. Si no brillen, doncs no es venen. Si no brillen, no es venen. Mm -hmm. I, i, I, en realitat, el brillo de la pantalla el que fa és molestar. És un tema de parador. De fa... mm -hmm. És un tema de, de parador. De quan tu vas a l'ApNAC, el veus brillar i us ho que maco que és, però quan tu et poses a treballar amb el procés de textos, amb una pàgina web, i el que estàs fent és veient el que tens a darrere el teu platell. Sí, i és molt molest. De Mm -hmm. i és el que no m'agrada dels nous IMAX que la pantalla l'han posat glossy mm -hmm. és allò que tu comentaves en el teu blog que deien que les pantalles no són tan bones als dels impulsades em sembla per aquí el sí, glossy jo que... ho deia que, però no només perquè siguin glossy eh? jo crec que eh, a, a, a, a, a la, a la pantalla en si li han baixat la qualitat i la resolució no, no, no. Bueno, no sé si la resolució és la paraula correcta, però eh, l'Oriol ho deia, deia que, que o si sigui, amb un imac antic, tu, des d'un de angle eh, bastant... Eh, o sigui, bastant eh, no, no, no, no que estiguis just abans, sinó que et moguessis o per la part de dalt o per la part del costat, continuaves veient perfectament la pantalla i amb l'IMAC de 20, que el té un 9, eh, no, tens que ajustar l'angle la, de visió. I ho, ho, es queixava, i fa quatre dies que el té, vull dir que... Home, pensa que els han posat, els han posat el preu que abans valien, els de 17 polsades, al mm -hmm. mateix preu. I mm -hmm. aquest estalvi de costos té que anar per alguna banda. Mm -hmm. Això no té més... Mm -hmm. Això ha, I si t'hi fixes a nivell de preus, les pantalles que ven en Apple, que són pantalla, només pantalla, valen una fortuna. Sí, això és un debat típic, que tothom recomana que, que et compris una pantalla Dell per posar-la amb un Mac Pro, saps? Sí. Home, són de molta qualitat, però també són molt cares. Eh? I a més, fabricants sí, no. de pantalla tampoc n'hi ha tants. No? no, i segur que no s'fabriquen ells. No, no, seguríssim. Ah, que mm ho -hmm. fabriques, sí. Mm -hmm. eh, eh. Curiós. Eh, enguany també hem trobat moltes més novetats. El, a part de, dels MacBooks, dels, tant els Pros com, com els Macbooks eh, pelats i els iMacs també hem trobat novetats amb l'iPhone famós, que a quan arriba eh? I... trigarà ja. trigarà perquè li han de posar, el, de posar el, el 3G, perquè als Estats Units treballen amb un tipus de xarxa que és el, la xarxa Edge que en diuen uh -huh. i, i necessita menys circuiteria per fer-lo anar, amb la qual fins que no tinguin, diguéssim, desenvolupada o passada a producció els iPhones amb, amb 3G no podran entendre'ls a Europa, okay. tot i que tenen els acords. Tu, tu el veus a telefònica A mi em sembla que sí. A mi em sembla que sí. A mi em sembla que sí. El, el, mi que sí. el, el, el Miquel Lavoria ho deia <laughs> també que sí. Bueno, ell ho esperava perquè sembla que té alguna cosa de la feina que diu que li diria millor. I, I jo jo... A en lògica hauria de ser telefònica, d'acord? Són els que tenem més clients. No, i xarxa, perquè hi ha serveis que van per damunt de... Sí, no, i clients, exacte, ho, ho acabes de dir claríssim. Però eh, jo també ho l'altre dia una entrada, a, a, a, a l'iPhone ve amb serveis, amb serveis que poden passar... Sí, poden que no tornen a la màquina, si no l'ho perdó. Sí, també. El allò que et llegeixen el correu electrònic en la bústia de veu i coses per l'estil. Serveis que són pasta, eh? sí. vull dir que són que és ús, ús de temps de xarxa, no? de temps de connexió, i això és pasta. Que... Bueno, Telefònica és una experta en, en cobrar-te. Per tant, si sí, sí, jo també ho veig aquí. Eh? Eh, també diuen que no vindrà fins la meitat de l'any que ve, perquè la rumorologia aquesta famosa està parlant de... Bé, d'una primera tongada a Anglaterra, França, Alemanya, però no, no s'havia dit res d'aquí, no? Bé, bueno, en el moment que tanquin els records, això serà ràpid. El problema és més de, de producció, de quan tinguin el model que funcioni en 3G, 3G. descompreocupat i el I a més, els mercats angles, alemany i francès són molt grans. Uh -huh. I i després els nous iPods que els hi han rentat la cara o han fet coses noves com l'iPod, tots amb els problemes associats, jo també explicava aquest matí, és que he estat... He jo estic molt enfadat, jo estic és... enfadat o per què? Per què que t'enfado? Estic molt enfadat perquè me comprat un al mes de juliol ah, i ara m'he wow. passat preus i he anat cama i, i evidentment, home m'hauria esperat i Bé, bueno, això ja se sap. Eh? Si no et passa amb un iPod, et passa amb un iMac. Vingue. El que hi ha hagut molta gent que no els agradava els nous nanos perquè eren gordos i tal, perquè havia sortit una foto per, per alguna banda i l'havien vist així gruixodet i la deien que era, que era grassonet i tal. Uh -huh. Però clar, és grassonet perquè porta vídeo. És que, i no només la pantalla, sinó tot el que necessites per fer-la anar. És que no, no és una pantalla d'un zipi no sé si és el Zipi, les pantalles del Zipi són minúscules. Aquesta pantalla és una pantalla... Dos posades, dos posades. Sí, per dir que... Jo no penso que pugui ser massa diferent. El que és sorprenent d'aquest iPod Nano és la resolució que té la pantalla, mm. perquè té la mateixa resolució, si o sigui, els mateixos puntets que la del iPod Video. Uh -huh. I, I el iPod Video ja era una de les pantalles d'aquests parats petits que tenien uh -huh. més resolució, només que una Playstation portable o un un dels altres reproductors, o i sigui, aquesta pantalla del nano és realment els punts són mm -hmm. molt petits mm -hmm. uh, Parlem, parlem d'ipods, però deixem fem una petita pausa i continuem xerrant dels ipods perquè hi ha moltes coses a dir sobre, sobre aquests et sembla? Tornem de seguida sí. Vinga Technical difficulties have occurred with the hosts of this podcast Please, do not adjust your broadband connection Thank you seguim parlant d'ipods parlant de eh, l'ipod no, perdona? hem de parlar de l'ipod touch ah, d'ipod touch sí, del clàssic passant un... de puntetes, eh? perquè ja ho he dit avui que eh, està la gent superemprenyada que no sé que el cover no va que es penja, sembla, sembla un, com es deia, un zoner sí. que, que no hi havia manera de sincronitzar-lo no, el, el touch hem sortit... digues, digues, perdona estan sortint dolents o eren els els, els tunes o eren els els tunes han no, sortit el... els, cla... els, els clàssics els, ens... mm, els clàssics... No, que jo havia sentit que donaven problemes sí, els clàssics, Déu-n'hi-do, eh? sí, sí, bastants problemes um, i en qualitat d'àudio hi havia un nano holandès que ho explicaven en els fòrums d'Apple, no? i hostia, em una pasta amb un, un clàssic de 160 gigas uh, i per què em compro un iPod? Cony, perquè un iPod per mi és sinònim de qualitat no? i resulta que escolto el so i té problemes problemes de freqüències el so és molt, molt, molt es, es, eh, especial saps Aquest, massa massa artificial sí, exacte no? i se'm penja um, l'efecte Keyboards no acaba de funcionar i, hosti, jo no vull això, jo no he pagat o sigui, jo no compro un iPod per per tenir aquests problemes no? ho explicava i més ho explicava amb tot d'exemples i el tio és bo que entén de so ho explicava amb, amb, amb els rangs de les freqüències amb els punts on ell trobava que no, no havien acabat de matitzar prou bé no? que no funcionava el connector de la càmera i això, hosti, això és una cosa bastant heavy no? i no amb el clàssic com el tau? amb el clàssic uh -huh amb clàssic Ah, el connectar a la càmera és l'aparàtu aquell de la vent de la Casa Belkin que et permet connectar la càmera que uh -huh, uh -huh. et permet colocar les bales sí. uh -huh. que, que per exemple coses tan tontes com els formats de la data i el dia, no? el dia, mes i any eh, estava en format típic yankee, no? mes, dia i any mm? i que no el podia ah, com si no hi no havia aquesta, aquesta release Sí, i que exacte, tu canviaves les preferències i l'iPod passava de tu ah una cosa com les preferències que no acabin de funcionar és, és increïble. Eh? El, Tornem al Touch vale? El Touch sí que és un canvi. El Touch sí, jo que penso que més amb aquest sí que et sembla que no té tants problemes jo per mi que son, realment no en s'han concentrat en fer les coses bé mm. perquè és, és el sal És no? un i font sense el sense telèfon, sense elfonc tot Però... La gràcia sobretot és que disput sé el primer és el primer dispositiu portàtil que realment funcionarà bé com a wifi. Sí. ho explicava avió Steve Jobs a veure quan tu vas amb un wifi i ho anat amb, amb algun amb algun d'aquests aparats wifi que no són un PC uh -huh. i sempre tens problemes amb les wifis perquè o bé hi han nivells d'encriptació molt fortes, perquè es volen posar molt segurs, a la universitat ni sempre estan al nivell d'encriptació més alta encara que siguin xarxes obertes. O et una pàgina web. Uh -huh. I si tu, per exemple, tens una palm, la palma el de navegador del web, no, no agafa. O, quan tanques la pàgina, perds la connexió. O amb les Pocket PC també tens aquest problema. Sí, I, sí, en canvi, sí. dos no aquest, tens el Safari integrat. Uh -huh. I, per tant, et pots connectar per wifi. I cada vegada hi en punts wifi més públics, més oberts. Uh -huh. A part que, després, sempre els wifi dels veïns aquests que són caritatius i te'ls hi pots connectar. <laughs> caritatius. <laughs> no, tens raó. Tot jo jo tinc a l'empresa, l'empresa disposa d'una xarxa wifi oberta per clients quan la gent ve i s'està jo què sé, el dia allà veient coses i treballant eh, si veu el portàtil té una entrada wifi òbviament amb una pàgina d'identificació com si fos un hotel, saps? que tens que identificar-te amb un aeroport no? i jo tinc una palm, eh? Ai, una palm un, un pocket pc eh? i vaig estar eh, intentant connectar-me a través de de Windows Mobile i el navegador, l'internet que porta per Windows Mobile. I no hi ha... 35 segons, el, el segon 40 vaig decidir que estava fent el passadell, <ríe> que no, és impossible. És que només per escriure un login i un password, de qualsevol lloc, del correu, del Gmail, del que sigui, i després la... que, que, que, que, no, que no, està... no són dispositius pensats per navegar, ho sento, no no... Jo no ho vaig descartar. Als navegadors la pantalla és molt més petita i llavors les pàgines web no es veuen bé. En mm -hmm. canvi, a l'iPhone i a l'iPod 8 el que et fan és que t'encernen. Treballen com si tinguessis una pantalla gran mm -hmm. i llavors treballes amb el zoom aquest automàtic amb els dos punts de... amb els dos ditets i vas fent amb un avall. Mm -hmm i com que tenen un mecanisme de zoom doncs que, que és usable, doncs es pot utilitzar I doncs, en realitat és com si tinguessis una pantalla molt més gran, en comptes d'aquella pantalla tan petita que té que, sí, ah. és, però la maniobrabilitat és d'una pantalla gran encara que tu vegis una petita porció bueno, un, un quart de la porció no? per entendre. jo, jo estic d'acord amb tu que la gran revolució de l'iPod Touch a part del que és l'interfèix d'usuari no? i, i el Touch no? és la part WiFi perquè Apple treu la part WiFi, per un tema econòmic claríssimament amb el rotllo de l'iTunes, de l'iTunes Wi-Fi i de les ventes de les cançons i dels vídeos per inter... per... des de qualsevol punt, està clar però la, com, com, igual que, que passa amb l'anunci aquest del MediaMarkt la gent no és tonta <ríe> vull dir que aprofitaran aquest canal per fer 50 milions de coses no, almenys jo, jo ho intueixo així no? jo el que crec que amb um, Steve Jobs no hem d'oblidar que Apple ja no és una empresa, ja no és Apple Computer, és no, no, no, no. Apple Incorporated. Uh -huh. Apple té la primera botiga online del món. I Steve Jobs era el primer que sap que la gent es la música. Uh -huh. I ho diu, el 98% de la, dels... Venu, si poséssim claro. tota la música que hem venut a Nitunes en tots els hipots que hem venut, vol dir que el 98% del contingut dels iPods és pirata. Sí o de la, dels CDs de la gent que se'ls ha posat allà dintre que recordem que els CDs no tenen protecció anticòpia o si sigui, la música ve directament en format d'ona hi està uh -huh. llavors el, el, Jobs el que està fent és buscar formes d'utilitzar la música o formes d'accedir a la música que et fagin mandre piratejar-te-la és a dir, la música la pots tenir aquí ara, per un euro uh -huh. la compres uh -huh. o si no, te la piratejaràs és di, és di, és apel·len a la mandra a buscar formes que el que sigui fàcil i que no sigui especialment car, sigui comprar la música és el que van explicar del, de les Starbucks. Mm -hmm. tu estàs a l'Starbucks escoltes una cançó, m'agrada m'agrada i en el teu bifone tens un botó i l'has comprat, I ja la tens això, això mateix que dius tu ho comentaven l'altre dia als de Puro Mac que no sé si escoltes, que a mi m'agrada bastant aquest podcast no digues? no, els he escoltat mm -hmm. doncs eh, deien que Uh, la revolució passarà quan posin les cançons a 50 centaus sí, jo sí, crec que no és qüestió de és qüestió de, és qüestió de la mandra mm. o Si sigui, el, el final és, és el que sigui més fàcil és posa fàcil que la gent s'ho compri i no posa un preu exorbitant, però si la gent s'està fotent un cafè de 3 euros, mm. no pagaran no, per la cançó que estan escoltant? Mm. El... Home, jo penso que hi ha gent que pot tenir problemes de pagar per aquí, per aquí diuen que no. Eh? Per aquí darrere hi ha algú que diu, no, Marc, no. A mi, algú altre s'ho i s'ho descarregarà després. Però hi haurà molts que ho pagaran. Aquest és el que està veient Apple. Mm, eh, el, el usuari d'Apple té un cert poder adquisitiu. En general, En general, eh? Amb, amb... Eh, si, si és que això es pot dir d'aquesta manera dir no és una afirmació oh, rotunda això... mm -hmm. sí. no li ve d'un euro vamos, això està clar mm -hmm. no li ve d'un euro sí, la, la revolució ve per la wifi jo estic d'acord amb tu i aquí serà el gran gran canvi eh, que veurem veurem coses amb els iPod Touch mm? no estrictament de la mà d'iTunes i d'Apple que Bueno, i amb els cotxes, i amb, i amb infinitat de coses que fins ara no, no, no, no estaven així funcionant, saps? Eh, ens hem allargat molt en, aquest primer, en aquesta conversa, cosa que ja sabíem que passaria, i hem decidit acabar de parlar de coses de novetats d'Apple i del tema que jo penso que dona molt de sí, que és el de la gravació digital, més endavant amb el Ludo. Per tant, Ludo, si et sembla, eh, ho deixem avui aquí, Perfecte i seguim un, un altre dia uh, jo t'agraeixo de veritat moltíssim eh? l'esforç de, <ríe> de participar i de gravar i res, ens continuem llegint i escoltant vinga, a reveure molt bé Ludo, doncs pues vinga, moltes gràcies i estem en contacte a tu Veieu el que, dic, que els maqueros ens enrollen com a persianes. <ríe> doncs bé, eh, abans de res agrair-li de veritat al Marc, al Ludo, que, que jo sé que ha sigut complicat tenir-lo aquí i el diumenge, tothom anem una mica liadots i, i ha sigut molt amable tenir-lo aquí. Ens queden temes pendents, hem de parlar de moltes coses, ja veieu que ell controla moltíssim i serà un veritable plaer tornar-lo a tenir a Mossega la Pau. No hi ha temps per més, per tant m'acomiado de tots, us dono una salutació ben forta a tots els que dia rere dia seguiu eh, el blog seguiu el podcast de veritat moltes gràcies eh, sempre ho, ho dic i ho torno a repetir que eh, la injecció d'adrenalina per mantenir el blog actiu són els vostres comentaris i eh, vull fer una, una salutació especial i és en en Joan Razola de Catablogs i de onanar.cat eh, en Joan ha tingut la amb habilitat d'avisar-me que aquesta setmana eh, farà una petita resenya perquè ell col·labora amb una emissora online de ràdio Ràdio Horizó i farà una petita resenya del programa des d'aquí vull donar-li les gràcies i desitjar-li molta sort en tots els projectes que està tirant endavant i res, ens escoltem en el podcast ens llegim en el blog i ens trobem tots junts ben aviat moltes gràcies Thanks for listening to today's podcast. We'll be here next time. Keep the emails coming in and be sure to subscribe.